Наче з'являлися. Для практичних занять групу поділяли на три підгрупи по десять осіб. Свою чергу Софія цю маленьку групу ділила на ще менші. По двоє, троє. Кожній з них давала окреме завдання і з кожною по черзі працювала. На одинці вони ставали звичайними, нормальними, такими, як усі. Дехто був навіть приємним у спілкуванні. Один з хлопців, Дмитро, дуже подобався Софії. Він був серйозним, ретельним, чесним у всьому, навіть у дрібницях, в яких студенти дозволяють собі подвійний стандарт і відхиляється від узвичайних понять про чесність. Чимось він нагадував Софії Мирона, такий собі кам'яний мур. От його б за старшого. І справи в групі пішли б зовсім інакше. Ще один Петрик дуже нагадував лапочку, така собі лагідна, добра дитинка із синіми оченятами. Йому доводилося особливо скрутно, бо Володимир Ілич часто доручав йому чинити всілякі капості. Тихий, спокійний за природою і характером, Петрик не міг відмовитися, бо боявся лічевих кулаків та мучився цим, і навіть потай плакав. Відвертих мінусів у групі було всього 4-5. Передусім Коцький. Це миршевеньке малятко за два роки ще більше змиршавіло намість вирости і знахабніло замість порозумнішати. За підтримки класної дами разом з Іллічем вони керували групою, спрямовуючи її зусилля зовсім не в бік навчання. Основним для Лізи Семенівни було ідейно-політичне виховання. Задля цього можна жертвувати на її думку чим завгодно. Наприклад, Численні пропуски занять керівного складу групи виправдовувалися то підготовкою вечора до Дня Конституції, то до Дня Комсомолу, то до зборів. До керівного складу належав іще невисокий, міцно збудований широкої кістки з класичним обличчям убивці. Низькочолий, з приплюснутим тупим носом і короткою, заледве не під нуль стрижкою, жива ілюстрація теорії Ламброза. Кликухою дали відповідно. Зек. На щастя, всі заводії за списком потрапили до різних підгруп, а поодинці вони втрачали свою недобру силу і ставали майже звичайними хлопчаками. Мабуть, концентрація зла в кожному була ще недостатньою, і лише всі разом вони набували відчутного впливу. Як не дивно, але саме специфіка предмету дала Софії наблизитися до них на віддаль душі, і працювати вже з нормальними, живими дітьми, а не гвинтиками ідейно-політичної машини, яку конструювала з них залізна ліза. Персоналу у відділенні хронічно бракувало, і студенти часто допомагали санітаркам розносити дітей на годування – Спершу вони ні за що не хотіли брати на руки немовлят. «Та що я, дівчинського, не буду!» відріз, відмовився зек. Ну, й не треба, хай кричить!»